Nu-ți mai pare de neagră Când auzi pe undeva Prin preașmă Lasă prietenos al nostru nesupțirele Care îngână ușurile Căi, căi, căi, așa? De aceea mulți mă așteaptă seara Ca să le țin de urât Mai ales că eu știu și multe povești Cum? Să vă spun și voi una? Bine, bine Dar... A, ah, știu Am să vă spun povestea Ilenuții. Fata moșului cea cu minte Pe Ilenuța Am cunoscut-o de mult Tare de mult Pe vremea când bunicii noștri Erau copii ca voi Ilenuța era fata unui moș neagră Mas văduv încă de timpuriu Și care se însurase a doua oară Cu o femeie zgripțuluaică Nu alta În fiecare seară Vineam sub ei și încercam să mai înveseles cu cântecul meu, fiindcă tare greu o mai ducea bia ta fată în casa părintească. Mișcă-te, <gătă> mișcă-te, mișcă-te, mai uite, neisprăzito. Ai tors lâna pe care ți-am dat-o? Da. Așa, bine. Ai băgat pâinea la cuptor? Da, da. da. Ai măturat pe tindă? Nu, nu, Cum Cu nevolnică, cine vrei să măture tindă? Eu pieg în ochii mei. Și s-o faci luna? Da, mamă! He, he, he, he! Mamicu! Ce-i odorul, Maichi? Ce-ți dorește inimioara? Ilenuta n-a adus apă proaspăt în copâiță și mișcite! În tată, în tată! Ilenuta! Ce faci acolo? Mă-n urmim, da. A de repede o copă de apă de la sântână! Dar abia-o scosit! Mișcu a frisit tot când îți porunce! n au zis că fata mea poftăiște să bea apă nestătută. Ce vrei să pui mâna pe perete vei? Mă duc, mă duc, mă. Duc. Așa. Cric cri. cric cri. cric cri. Mi se rupe inima de mila ei. Ce trai nu s au hărăzit. Cine vorbiște acolo în iarbă? A, tu erai greierașule. Bună seara. Bună seara, dragălicuriciule. Încotro, mă duc să-mi aprind felinarul în marginea potecii, ca de obicei. Dar ce ai greierașule? Parcă am Ah, Apoi m-am întristat din pricina noastre. Nu știi? Fata moșului cea cu minte. Dară o mai ne păstuiește zgripțului ca de bapă. Pia ta fetiță, că sunt... O De cine o vii? E chiar mușnecul, tatăl meu. Dai că i ia baba în primire încă de la poartă. Auzi! Bine, bine că ai venit, bărbate! Bine că ai venit să mă scap de beleacă, nu mai pot! Mi-a scos sufletul! Mi-a amarat zile Oh, oh, oh, dacă nu mă scap de ea, mă arunc în pântână! De cine femeie? De fita!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 mă mir de Ilenuța. față de mine e numai supusă și ascultă he, he, he, vicleana, se pricepe la pățărnicii, dar când îi tulbur trândă deana, ce de ce poate tăd am să cer din nou, am să-i atrag, luarea, aminte. de degeaba, degeaba, bărbate, e soi râu, s-o duci de aici, eu asta îți spun, să-mi iei fac de pe să de nu, Eu o cu tine Nu, Cricric! Cri. Cricric! Licuriciule, licuriciule, repede, repede! Unde greierașul? Se întâmplă ceva ciudat în casa mușului cea bapii. Păi cum, frate? Încă nu s a culcat? Ba da, de mult! Ele nu s-a dus gătejere, a spălat blide, l-a învelit focul în vatră și s-a culcat. Eu m-am cuibărit sub pereastră și am cântat până a dormit. Era frântă sărăcuța. Dar iată că pe la mii sunt nopții. Cineva a început să se prin casă. N-ai putut să vezi cine? Uite, a ieșit în tindă. Ha! e papa! Ce face? Că eu nu văd. A luat găleata cu apă. Eu fi sete. Aș, ai intrat în casă cu ea? Mm -hmm. Licuriciule, știi ce-a făcut? A turnat apa peste tăciunii din vatră. Ce spui? A stins focul pe care l-a acoperit Ilenuța ca să aibă pricina da. de găceavă, mâine dimineața cu biata fata Trebuie să o trezesc pe Ilenuța. Mă fușesc chiar acum la capătul ei. Cre-te! Cre-te! Cre-te! Cre-te! Eu sunt cre ce cutine ce Papa, te-a stins jarul din vatră, Hai. azi în pe a stins și s-a curcat la loc Vai de sufletul meu, trebuie să mă urc în poț, poate zăresc undeva vreo geana de foc da, da. Sărmana, fată, să plece acum întoiul nopții după jar. Ce să facă, va doar atât așteaptă, să-i găsească o nouă vină Creerașule, unde ești? Aici, aici? Am văzut plicăriți spre soarea, pună o slabă Alergi de-ndată acolo, poate capăt câțiva tăciune aprinși, ca a prins Ca să din nou focul în vatră Ilenuțo, știi ce? Vin și eu cu tine E noapte, drumurile-s Să nu fii chiar singură de tot oh, Îți mulțumesc, greirașule, ești bun ca întotdeauna Cum o să poți ține pasul? ia mă prind în părul tău Aici, lângă ureche Gata, și acum la drum, Ilenuțo Cri-cri, cri-cri Poate că amândoi am răspi mai ușor Cri-cri, Nu vă ne-am rătăcit, Am mers atâta cale și licărirea aceea nu se vede nicăieri. Poate că... Iată ce. Ce se aude? Ah, uite că se rușă marginea drumului. Oh. Ia hai să vedem. De ce o fi schiunând așa? O fată frumoasă și harnică, Fiți ți milă de mine. Mi-a intrat un ghim pe-n laba dreaptă și abia mă mai miș. Vai, sărmana, ce slabă e. Pot să-i numer coastele. Ilinuțo, noi dacă e târziu și mai avem cine știe cât de mers nu nimic, am să-i scot te cățelușii Așa, să-i spălnițel rana și să-i olii cu năframa mea gata, rămâi cu bine cățelușo, hai găierasule Merg sănătoasă, fată vrednică și să-i spândești în tot ce ți-ai pus în gând Că pe mine nu mă bagă nimeni în seamă Ia stai să vedem ce vrea pomul acela E un păr înflorit pe care l-au năpădit omițile oh. Tocmai asta e Dacă m-ar curăța cineva de omis, tare bine mi-ar prinde ah, Te curăț eu părule Cricric, ele nu. Acum sunt gata greierujule Nu poți să le las așa pe sărmanul pom În toate locurile grijașului eu știam că tu ești bun nasă, Fetico, Fetico La. Parcă m-a strigat cineva Ei, ți a părut Nu, eu am strigat-o Apropie-te, Fetico a, ce în fântână, dragă? Te necăzește ceva? Fată vrednică, îndură și curăță-mă de și de frunze Că zac așa părăsită de nu se știe când Ilenuțo tine seama că asta e o treabă nevoioasă. Da, să că dau zor și uite, îi spărăvesc treaba am dată. Dar ce e asta? M au zis ceva. Parcă era un uftat. Întoarceți fața spre mine, fată dragă. Ah, Ia uite, ești un cuptor de pâine. La ce-ai bătit cuptorile de-arete așa de jarmi? M-au bătut vânturile și ploile, fată dragă. Mi-au surpat cărămizile și mi-au sculberat cu muiala. Dacă tu ai vrea să faci o faptă bună, ai muialiț mai lipi și mai curăța, ca să mai pot folosi și eu la ceva. Mine, doctor, ia că am avut de treabă. Îți ah. ah. ah. ah. mulțumesc, fată, vrednică și din Și să știi că n-am să uit niciodată bine de pe care mi le-ai făcut. Olibă, vezi firicelul de fun care pe horn? Da, dar porțile sunt închise. Nu-i nimic. Ciocănim și ne rugăm frumos pentru miscaiva tăciunea prinși. Mm, ce cauți aici, copil? Bună dimineața! Mică a focul în vatră și am venit să mă rog pentru nițel un jaj. Unde-ți e casa copilă, dragă? Ha, dincolo de pădure. Și-ai bătut atâta cald. Ce să fac? Maică-mea că nu vrea să știe de nimic Cum te cheamă? Ilenuța Ilenuța, eu am să-ți dau tăciunea aprinși. Însă poate mă ajuți mai întâi la niște treburi de ale casă. Vrei? Da, spunem ce-am de făcut și ia ca Să-mi scalzi copilașii care dor mâncă, să-i hrănești, să deretici în urma lor și să-mi gătești și mie ceva bucate Toate astea până mă întorc de la pădure. O să poți?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 Purcei, ursuleți, suci pui de vulpe și alte limbi. Ai venit, veniți, copii, veniți pe la copai. Ce mare minune sunt mâinile harnice ale unei fete când s foia în afă și o vedea. Ei, copilo! Ești gata? Da, gata. Ai spălat toate viețuitoarele astea cu mâna ta? Da. Ai gătit bucatele, ai făcut curat? Da. Fată vrednică, Vino să te îmbrățișez. Află că eu sunt zâna pădurii și te voi răsplăti pentru vernicia ta. Uite, alegi una dintre lăzile acestea, în care am tot soiul de bogății. Aceea va fi simbriata, ta. Dar să nu o deschizi până n-ajunge înapoi la taică tu. Bine, eu nu voiam decât câțiva tăciune aprinși. Ia-ți dar ia-și o la. Hei! Dar de ce ai pus mâna tocmai pe lădița aceea mică și sărăcăcioasă? Eu o să că asta se cuvine să o iau pentru că am muncit. Vine, fată vrednică! Merg sănătoasă! Și bucură-te în tihnă de răsplata muncii tale! Înțelegi, draga Ilenuța? Cum ai putut alege pe cea mai veche și mai umrută dintre toate lăzile acelea? Oh, Grăi, nu mă mai gerda. Oh, am ostinit. N-am luat nimic în gură de ieri seară și sunt sfârșită de putere. Ilenuță! Ilenuță, oh, dragă Greierașule, Nu mai pot merge mai departe. Ilenuță! Hei, hei, foarte, dragă! Sunt aici și la brief, și nu mă vezi? Oh, Cuvtorul! E cuptorul pe care l-ai lipit tu! Ah, ești dragă Și-am da. păstrat o azi, măcar! Ia-o! Ia-o da. și Îți mulțumesc, cuptorule! Parcă m-a mai izdravenit! Dacă mi-aș putea pători undeva și setea, poate că... Pe o dragă! Vino și bea după poarta i mă! De când m-ai curățat tu, am o apă limpede cum mâineacmă și rece cum e gheața! Oh, a, într-adevăr, e o bunătate. Ei, hey, dar pe mine, cu fetiță, harnică și cu minte. Iată, câte și părul oh. de la răspundie. Tu mai scăpat de o miz fetiță. Ia gust acum din perele mele galbene și dulci ca mierea. Mm. Sunt minunate. Vă mulțumesc la tot pentru darurile voastre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 Muzișor da. Și nici când ajungem acolo da. mi se sting și tăciunii Dacă am putea să ne călăuzim după ceva eu zic. S -s -s. Auzi? Un letrat Ia, hai să mergem să vedem Da, da vino după letratul meu Casa părinților tăi e la doi faci Vino da, spre mine Ai ah, pe care ai tămăduit-o tu Uite casa, colea după dâmi Îți mulțumesc, cățelușa cine -i? Eu sunt Ileana. He, he, he, ne pricam sila. Unde ne-ai umblat toate noaptea și toată ziua? Un chiesule, un chiesule, ia cu Spune-ne, vră, <laughs> Unde-i fost? Se focul în față și am pornit după tăciunea prins. După tăciune? Am nimerit la zâna păturii. Am <laughs> slujit-o o zi întreagă și dreptleată mi-a dat lădița asta. Ia deschide-o încheșile să vedem ce plic alofi înăuntru. Vă ne -a! Uite, uite, cine iese de lade. O fierbelire de cal Și de, de Turme de oi Păsări e fără număr He, ia, ia, ia, priviți Până unde s-au respirat Fata moșului Asta-i o lădiță fermecată Acum am băgat și eu de seama Și de unde ziceai că ai furat lădița asta fermecată? Zic, claro. Nu am furat-o Mi-a dăruit-o zâna pădurii. Mm. Grelașul a fost martor mm. Da, da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 De ce pe viețuitoarele mele? Oh, Aoleule, le-ai opărit Și văd cum era să le spăl altfel. Ia să văd bucatele Le-ai lăsat pe foc până s-au afumat Tot nu era să mă împart în cinci Am muncit cât am putut Bine, să-ți dau plata Alege-ți una dintre lăzile astea Pe aia Pe cea mai mare? Fie ia o și du-te cât mai repede de aici <laughs> ¶¶ Și mâinele ți s Am trecut pe lângă un cuptor plin cu azime calde Era un flămând și am vrut să ia una Da, La cuptorul dogorea așa de tare că mi-a fript mâinile Sărăguța, dar nu era nicio fântână pe-aproape? Ba, era, da. când am ajuns la ea a secat cât ai clipit din da. să lasă, că te tămăduiesc eu Hai, hai să vedem ce bogății o fi, ladă. hai e, aici -te -te. era Ce sau aici, un cheșule? pleacă Am mai. S-au întâmplat lucrurile, dragi prieteni Nu mă întrebați nici de baba ce Nici de fata aici aleneșă Cred că vă dați seama ce-au pățit După întâmplarea asta Moșneagul a rămas singur Doar cu fata lui cea cuminte Acolo, la marginea satului În casa aceea micuță, dar luminoasă Pe care mâinile harnice ale ilenuței O fac să strălucească n tocmai ca un pahar Iar seara când vata cea cu minte se ivește la fereastră, eu dau o mele. ormele, cric cric-cric, cri, cri, cri. Și numai ce o aud, te-i venuța, că îmi șoptește blând, ca o adiere. Ai venit, greerașule. ți mulțumesc pentru cântecul tău micuț, cu care mă dezmierzi în fiecare seară. Noapte bună, greerașule. Noapte bună. De pune...